se cele alese mai înainte de veci, se cele mai înalte decât toată păpura cerului și a pământului, Care a venit oarecând la rugăciune la biserica din Vlaherne, se ruga pentru cei din Întuneric, Aceștia și noi, cu credință și cu umilință, Îi serbăm acoperământul ei cel luminos. Iar Tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, Ispăvește ne pe noi din toate nevoile, Ca să grăimție bucură de bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul, Cu cinstitul tău acoperă-ne. Cinstitul tău acoperă-mi. Mulțimea arhanghelilor și a îngerilor, cu înainte mergătorul, cu teologul și cu soborul tuturor sfinți. cu tine în părătasa lor, în biserica din Blacherne, Și ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântau Bucură-te, până voința Tatălui, celui mai înainte de veci, Bucură-te, încăpere prea curată a lui Dumnezeu, a Fiului Celui fără de ani! Bucură-te, locuință urbuită de puterea Duhului Sfânt! Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngere. Bucură-te, spaima cea a Puterilor celor întunecate, ale iadului. Bucură-te, ceea ce ești întâmpinat în văzdu, De heruvimii cei cu ochii mulți. Bucură-te, cea cărei laude, Le cânte serafimii, cu câte șase Bucură-te, prea bunule, acoperă Căruia cu credință ne închinăm și noi, Namul creștinesc. Bucură-te, bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, Cu cinstitul tău acoperăm. o oh, oh, oh, oh, oh. Andrei cu Epipanie, văzându te în biserică în văscu rugându-te lui Dumnezeu pentru creștini, au cunoscut că ești Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru. Și căzând la pământ, cu credință s-au închinat, spântului tău acoperă mânta. Aleluia! Neînțeleasă, ești născătoare de Dumnezeu pe ceoară, pentru apărarea poporului Celui Trep, cred din Pentru aceasta, și noștri nu pricep cât de puternică este rugăciunea mai Celui Dumnezeu. Însă, noi bine a tot a ta apărare, Cu umilință grăim către tine. Bucură-te, prea milostivă, Mângâierea tuturor celor scârbiți și-npovărați. Bucură-te, povățuitoarea neadormită, A tuturor celor orbiți și răti. Bucură-te, ce arce, cu rugăciunile tale de grabă, Potolești mânia lui Dumnezeu, Cea cu dreptate pornită asupra noastră. Bucură-te, ce arce, cu tot puternic amenințarea ta, Potolești patimile noastre cele rele. Bucură-te, puternică deșteptare, a conștiințelor celor adormite. Bucură-te prin care i-a dus suspina Și ducurile răutății tremură. Bucură-te prin care se deschid nouă Credincioșilor porțile raiului. Bucură-te bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, chiști culta acoperăm bu Celui prea înalt, îmbrăște pe cei ce cu credință și cu evlavie, Scapă la prea puternicul tău acoperă mânt, Căci mai ție uneia prea sfântă și prea curată, Maica lui Dumnezeu. S-a dat a împlini toate cererile tale, pentru aceasta cred și de toate vârstele te măresc pe tine și pe fiul tău cântând Având bogăție de milostivire neîmpuținată tuturor, Până la marginile pământului, Le-a mână de ajutor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, Celor ce pătimesc alinare, Orbilor vedere le dai toate, Fiecăruia după a lui trebuință, Pentru aceasta cu mulțumire grăim ție. bucură surpată tărie o Și ocrotirea tuturor creștinilor, Bucurăte cea din tâi în frumuse a locașuri, Bucură-te în cea ce a tronurilor împărătești, Bucură-te ajutătoarea neadormită a căpetenilor de orașe, Bucură-te strategă nebiruită a oștilor creștine, Bucură-te, oglindă Sfânta dreptății, Pentru judecătorii cei nemitarnici, Bucură-te, minte desăvârșitea învățătorilor, Bucură-te, binecuvântarea caselor Și a familiilor celor vlavioase, Bucură-te, bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău, acoperă-mă bun. A acoperă -mi. fiind cuprinși de picorul multor nevoi născătoare de Dumnezeu pecioară, Tu ajută-ne nou și stând înaintea feței altarului Domnul. Și ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul Împăratul Slavei, Să caute la nefrednica noastră rugăciune, Și să asculte cererile celor ce cheamă numele Tău Cel Sfânt, Și cântă Fiului Tău, Alleluia. Zita Domnul Dumnezeu pe al Lui Navi, rugându se și-a poruncit soarelui de-a Până ce-a biruit pe și Lui. Și acum Domnul Iisus aude rugăciunile tale, Împărătea s-a leasă a Duhului Sfânt. Pentru aceasta și noi păcătoșii, desduind la coperă mântul tău, cântație, cânta ca mai Dumnezeu. Bucură-te ceea ce ești luminată de soarele cel veșnic, Care ne luminește pe noi cu lumina cea nensărată. Bucură-te, ce-ai ce luminat, Tot pământul cu strălucirea Preacuratului tău suflet. Bucură-te, ceea ce-ai veselit, Toate cerurile prin curăția trupului tău. Bucură-te, acoperă și păstrare Sfintelor locașuri, Bucură-te, luminarea și înțelepțirea păstorilor, Celor credincioși ai pistericii. Bucură-te, povățuitoarea monahilor, Și a monahilor care ne încetat cu lui Dumnezeu. Bucură-te, leniștea, cea netulburată, A bătrânilor celor evlavioși. Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor, Și a fătuvelor ce trăiesc curăție. Bucură-te, bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, cu chestiile tale, totul de Dumnezeu Moise luptând, oarecând asupra lui Amalek, Când ridica mâinile, Israel piruia, Iar când le lăsa în jos, atunci Amalek s Însă ajutat de cei ce îl sprijinau, A pe vrășma, cu însă o Maica lui Dumnezeu, Ridicând mâinile tale la rugăciune Către Fiul tău. Deși nesprijinită de nimeni, Tot te biruiești Pe vrășmașii creștinilor, Și ești scut nebiruit nou celor ce cântă, Fiului tău. <sus> azi, Alilu. ne alui, azi, teau azi, azi, azi, azi, azi, azi, în biserica din blacherne, Ridicând mâinile la rugăciune Către Fiul tău și Dumnezeu. Iar arhanghelii cu îngerii cântau Ție cântare de mulțumire, vă prin mâinile tale cele mai sfinte Decât ale lui Moise. Tărește-ne și pe noi, cei ce cu milință Cântăm ție. bucură ale cărei mâini Sunt ținute la rugăciune, De însăși dragostea și minostivirea ta Cea către noi. Bucurăte că înaintea ta nu pot să stea Vrășmașii noștri văzuți și nevăzuți. Bucură-te ceea ce-i zgonești Din sufletul nostru, patimile Și poftele cele rele și scurcate. Bucură-te ceea ce fără de ardere Ții pe mâinile tale popul cel dumnezeiesc ca lui Hristos Și pe noi, cei ce ne a prins cu el. Bucură-te aleasă a celor ce cu-întreagă înțelepciune Se luptă împotriva patimilor. Bucură-te cu-nvorbirea cea de-a de Cu cei ce se nevoiesc în post și în Bucurăte Bucură-te, grabnic ajutătoare A celor obosiți de mâhnire și de întristare. Bucură-te ceea ce ne dai parul umilinței și al răbdării. Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul. Cu cinstecul tău, acoperă-mă. Acoperă-mi, Propovăduitor al Harului tău Celui neîmpuținat, Și al minelor tale s-a arătat Sfântul Romano, dulce cântătorul, Când în vis a primit de la tine O voie de hârtie spre mâncare. Sfântului se a început a cânta cu înțelepciune, cu slaba ta, și a scris laude, Sfinților, cântând cu credință, Aliluia! Ah! ai Fecioara lui Dumnezeu din aurora dreptății pe soarele cel adevărat fiul tău, care a luminat pe toți cu înțelepciune de la Dumnezeu și a dus la cunoștința adevărului pe cei ce au credință și Bucură-te, ceea ce-ai născut cu trup pe Hristos, Puterea și înțelepciunea dumnezeiască, Bucură-te, ceea ce-ai rușinat, Înțelepciunea cea deșartă a lumii acesteia, Și pe cei orbiți de dânsa îi povățuiești La cale mântuirii. Bucură-te, păstrarea dreptei credințe, și învățătoarea dogmelor celor ortodoxe. Bucură-te ceea ce taie răsurile și rătăcirile cele pierzătoare. Bucură-te ceea ce știi, cele cu nevoie de prevăzut. Și la vreme le spui celor ce au nevoie de ele. Bucură-te ceea ce rușinezi pe cei mincinoși. Ghicitorile cele deșarte Bucură-te ceea ce în ceasul nedumeririlor Ne pui în minte gândul cel bun Bucură-te ceea ce ne oprești De la deprinderile cele vătămătoare Și de la poftele cele rele Bucură-te bucuria noastră Acoperă-ne pe noi de tot rău, cu cinstitul tău, acoperă-mă De tot răul, cu cinstitul tău, acoperă Domnul a tot văzătorul și îndelung răbdătorul, Voința arate adâncul cel nemărginit Al iubirii sale de oameni ales pe tine pentru a fi lui Maică, Și te-a făcut pe tine creștinilor apărătoare nebiruită, Că după judecata lui Dumnezeu, Chiar te-ar fi cineva vrednic de o sândă. Totuși, din acoperământul tău cel puternic, Capătă vreme de pocăință și Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. No, m n n sale. Pentru tine prea curată, Maica sa. Când s-a arătat prea minunatul acoperământ în mâinile tale, Luminând mai mult decât razele soarelui, Și acoperind poporul ce era în biserica din Vlaherne. Deci vă sunt de acest semn al milostivei tale apărând, Cuprinși de spaimă și de bucurie puți ți-au Bucură-te, acoperăm ne făcut de mână, Care ca norul te a întins peste toată lumea. bucură ceea ce ai ținut pe mâinile tale, Pe fiul tău și arhiereul cel veșnic. Bucură-te că prin aceasta ne-arăți vină și farno în Biserica Ortodoxă. Bucură-te stâlp de nor care ne acoper pe noi, și ferindu-ne de toate ispitele și de lumii. Bucură-te de foc care ne-arăți nouă tuturor calea mântuirii, iar și în mijlocul mi păcatelor. Bucură-te, vădită-ntărirea creștinilor nevoitori, Bucură-te, înțelepțire tainică robilor lui Dumnezeu, Celor tăinuiți în mijlocul lumii. Bucură-te, ceea ce pe mine, Cel gol de fapte bune nu mă părăsești, acoperăm și vă arătăm, mă Bucură-te bucuria noastră, acopere-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul ta, acoperăm. A acoperă pe tine ceea ce te ai arătat din cer. Îngerii te-au cântat, apostolii te Soborul ierarhilor și al cuvioșilor și ceata a sfintelor femei dau lămuda. Înainte mergătorul, și cu teologul său în final. Iar poporul cera în biserică cu veselia dumneavoastră. Aleluia! A -a -a -a -a. Că stăpânește toate cele de sus și cele de jos, Văzându-te pe tine, mai sa, Stând în biserică și cu milință rugându-te, lui a zis, Cere-o, Maica mea, că nu mă voi întoarce de la tine, Ci voi îndeplini cererile tale și voi milui pe toți care Bucură-te, Echivot al legii, Întru care se păstrează sfințirea a tutneamul omenesc Bucură-te, năstrapă prea sfântă, Întru care se păstrează pâinea vieții Celei veșnice pentru cei plămâni de dreptate de vasule cu totul de aur, pentru care s-a gătit pentru noi trucul și sângele mielului celui Dumnezeu. Bucură-te ceea ce iei în puternicile tale mâini, pe cei părăsiți de Do? Bucură-te ceea ce ridici din patul durerii Pe cei slăbiți cu trupul, Dar nu cu duhul și cu credința. Bucură-te ceea ce dai înțelegere Și lumină celor ce sunt întunecați la minte. Bucură-te ceea ce cu înțelepciunea ta ne-mpiedici, din calea ce are a păcatelor Și a patimilor. Bucură-te, bucuria noastră, Acopere-ne pe noi de tot răul Și în tău o A, tău acoperă. Toată firea îngerească ți-aduce laudă, Pentru că ești cu adevărat Maica lui Dumnezeu, Și apărătoarea tuturor celor ce se roagă ție, Tu cu acoperământul tău cel Dumnezeu. Pe cei drepți, veselești, Pe cei păcătoși, iamenii, Pe cei din primești îi spăvești, Și te rogi pentru toți credincioșii Care cântă, Aleluia! Ah! Pitorii ca niște pești fără de glas, nu se pricep cum să laude după frednicie, brasnicul cel mare al prea cinstitului te o acoperăm, că toate cele grăite de dânsii, nu sunt în starea numără tale, dar noi văzând, nenumăratele tale bine face. Bucură-te ceea ce ne păsești de molimă Și de bolile cele aducătoare de moarte. Bucură-te ceea ce păsești orașele și satele De tremurul cel neprasnic al pământului. Bucură-te ceea ce cu mână tare ne spăvește pe noi Din repărsarea apelor și din cufundare. Bucură-te ceea ce cu roa rugăciunilor tale ne izbăvești pe noi de arderea focului. Bucură-te ceea ce ne scap de oametea cea duhovnicească și dupească, Crănindu-ne cu pâinea vieții. Bucură-te ceea ce abați de la capul nostru, Loviturile fulgerului și ale drăsnetului. Bucură-te ceea ce ne mântuiești pe noi De nepălirea celor de altunea Și de și cei tăinuiți Bucură-te ceea ce prin pace și prin dragoste ne spovești de vrășma și cei de o credință cu noi Și de vrășma și acasnică bucură bucuria noastră Acopere-ne pe noi de tot răul, cu tău, acopere -n -n... Mântuiască neamul omenesc Din înșelăciunea vrăjmașului, Domnul cel iubitor de oameni Te-a dăduit pe tine să fii Maică nouă pământenilor. Tu să fii nou ajutor, Acoperământ și scutire Celor întristați mângâiere, Celor mâhniți bucurie, celor asufrit apărătoare și se scoți din adâncul păcatelor pe toți cei ce cântă. Aliluia! <sus> <sus> Sfântă-n să Cu îngerii stai împreună Și te rogi zicând ce ceresc primește pe tot omul Ce se roagă ție și cheamă numele meu în o Ca să nu plece nimeni de la fața mea neajutat, cine a ascultat Această rugăciune auzindu-o Atunarea sfinților cu mulțumire grăiesc ție. Bucură-te ceea ce dăruiești cu roate binecuvântate, Pe cei ce lucrează cu dreptate și cu inimă curată. Bucură-te ajutătoarea și răsplătirea tuturor, Celor ce fac necuțătorie cu dreptate. Bucură-te, mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ, Și a celor ce agonisesc cu nedreptate. Bucură-te, grabnic ajutătoare, A celor ce sunt în primejdii pe uscat și pe ape. Bucură-te, ceea ce veselești cu roadele credinței Pe părinții cei fără de copii. Bucură-te, grănitoarea cea nevăzută a celor sărmani, Bucură-te, apărătoarea cea tare, A celor ce sunt robiți și izconiți, Bucură-te, îngrijitoarea cea neadormită, A celor ce sunt în legături și în Bucură-te, bucură, -te, bucură -te, Curia noastră, acopere-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău. A. Răcea cu milința, auzindu-o. Ia minte la smerita noastră rugăciune, Născătoare de Dumnezeu pe ceoară. Că pe tine te rugăm, nu trece cu vederea glasul robilor tăi. La tine năzuim în napaste. În măhniri și în necazurile noastre, și înaintea ta stem, cu lacrimi ne rugăm și cântăm. Aleluia! De lumină, văzându-te pe tine. Dar rugăciune în Văzduh, în biserica din Vlaherne. Poporul ce era de fața a De unde este noua aceasta ca să vină Maica ca Domnului nostru aici? Ne-ar spântul Andrei cu Epifanie, cu către tine se ruga zicând. Bucură-te de cea fără dezavistie A tuturor darurilor celor pământești și sufletești. Bucură-te credincioasă solitoarea păcătoșilor Celor ce pun început de pocăință. Bucură-te, unurea împreună ajutătoare A celor ce se luptă împotriva patimilor Și a curselor diavolești! Bucură-te, nevăzut în blânzire A stăpânilor celor tirani și cu un de fiară! Bucură-te, o dignă și bucurie tainică A robilor celor blânzi și primitori! Bucură-te, liniștea prea dorită a căsătoriților, celor credincioși. Bucură-te, grabnică și fără suferință, despre care maicilor, celor născătoare de pungi. Bucură-te, maică ajutătoare noastră, în ceasul sfârșitului nostru. Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinsticul tău acoperă Călăstitul tău acoperă. Harul ce Dumnezeiesc, cere nouă de la Fiul tău și Dumnezeul nostru, Întinde-n nouă mână de ajutor, Depărtează de la noi pe tot frășmașul și potrivnicul, Împacă viața noastră ca să ieri incumplit și fără de pocăință, Și primește-ne să cele veșnice, O crotitoare noastră, ca bucurându-ne, Să cântăm, Aliluia. Ah! Ne lăudăm ca pe o mare solitoare a noastră, Și ne-nchinăm ție ceea ce te rogi pentru creștini. Noi credem și ne dăjduim, Că vei cere de la Fiul tău și Dumnezeul nostru Bucuria cea vremenică și cea veșnică. Pentru noi toți cei ce cu dragoste cântăm ție. Bucură-te tare toată lumea, Bucură-te sfințirea tuturor stihilor cerești și pământe, Bucură-te binecuvântarea tuturor timpurilor anului. Bucură-te călcarea curselor și spitelor, Ce vin de la drum de la lume și de la diavol, Bucură-te prea puternică a celor îmbrăşpiţi, Bucură-te ceea ce te înduri de cei și și lepădați. Bucură-te ceea ce ridici, din groapa pierzării pe cei desnătăjuiți, Bucură-te bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, Cu cinstitul tău acoperăm bon! O, prea cântată este până, prea curată pe ceoară, de Dumnezeu. La tine ridicăm ochii sufletului și ai trupului nostru, către tine întindem Mâinile noastre cele slabe, Și din adâncul inimii strigăm ție. Caută la credința și la umilința sufletelor noastre, Acoperă-ne cu atot puternicul tău acoperământ, Și ne de toate nevoile, Iar în ceasul sfârșitului nostru, să stai lângă noi, contru tot, puneste stăpână, Și să ne ispăvești de chinurile cele gătite Pentru păcatele noastre, Ca mântuindu-ne ururea să cântăm. Aleluia, alilu. Aliluia!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 să stai lângă noi, contul tot, bună până Și să ne ispăvești de chinurile cele gătite Pentru păcatele noastre, Ca mântuindu-ne, ururea să cântăm. Aliluia, Aleluia. Aliluia, Aleluia!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 Și din adâncul inimii strigăm ție. Caută la credința și la umilința sufletelor noastre, Acoperă-ne cu tot puternicul tău, acoperă Și ne de toate nevoile, Iar în ceasul sfârșitului nostru, Să stai lângă noi, până tot bună până și să ne izbăvești de chinurile cele gătite Pentru păcatele noastre, Ca mântuindu-ne ururea să cântăm. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Călțimea arhanghelilor și a îngerilor, Cu-nainte mergătorul, Cu teologul și cu soborul tuturor sfinților. Împreună cu tine împărăteasa lor, Stând în biserica din Blacherne, Și ascultând rugăciunile tale Pentru toată lumea, Bucurie cântau ție. Bucură-te, voința Tatălui, Celui mai înainte de veci. Bucură-te, pere prea curată a lui Dumnezeu, A Fiului Celui fără de ani. Bucură-te, locuință umbrită, de puterea Duhului Sfânt. Bucură-te mirare neîncetată a cetelor încergere. Bucură-te spaima cea groasă a puterilor celor întunecate, ale iadului. Bucură-te cei acești ce întâmpinați în văzdu de cherubimi cei cu ochi mulți. Bucură te cea ale cărei laude, plecânte serafemi, cei cu câte șase ari. Bucură de bra bunul căruia cu credință ne închinăm, și noi, Namul creștinesc bucură bucuria noastră, acoperă ne pe noi de tot răul. Cu șnictitul tău, acoperă-mă. A acoperă-mi. Împărătesei cele alese mai înainte de veci, Împărătesei cele mai înalte decât toată pădura, Cerului și-a pământului. Care a venit oarecând la rugăciune, la biserica din Vlacherne. Și se ruga pentru cei din întuneric. acesteia și noi cu credință și cu umilință, îi sărbăm acoperăm ei cer luminos. Iar tu ca ceea ce ai putere nebiruită, Izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să grăim tine. Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi din răul, cu cinstitul tău, acoperă-ne.